Pista 6 M.C. Câte numere au putut apărea? D.C. Cred că 5, 5 sau mai exact 6, dacă ținem seama de numărul, care relua o pagină din jurnalul de la Păltiniști de Gabriel Ricianu. Nu era un text interzis în România, dar în idei era urmat de un comentariu în care atacam regimul cu mult mai multă virulență decât o făcea textul însuși. Publicasem acest număr mai mult pentru comentariu decât pentru text, care în fond era accesibil cititorilor români. M.C. La câte persoane putea să ajungă această revistă? D.C. Nu știu, dar numerele ei circulau destul de intens înainte ca securitatea să le confiște. M.C. Vechii dumneavoastră prieteni continuau în perioada aceasta să vă viziteze la fel ca mai înainte, dar foștii dumneavoastră colegi. De ce? Nu, cei de la universitate nu. Continuam să ne salutăm pe stradă, să ne spunem amabilități, dar asta era tot. Înainte eram prieteni, ne vizitam, ne petreceam vacanțele împreună. De la destituirea mea, toți acești oameni, care deja mă tratau cu răceală, după neplăcerile pe care le apusesem în 1982, s-au oferit literalmente să mai treacă pragul casei. M c. Dar corespondența vă era pe atunci supravegheată? Eventual confiscată? De ce? Da, corespondența îmi era deja supravegheată, firește, de la prima scrisoare trimisă Europei Libere. Am aflat mai târziu că unele cadre universitare din Franța, fiind abonate la reviste ce se ocupau de țările din Est și citindu-mi, textele mi-au scris. N-am primit decât câteva din scrisorile lor, deci chiar din 1984 mi se confisca o parte din corespondență. M.C. începuseră să primiți scrisori și telefoane anonime cu amenințări? D.C. Am început să primesc amenințări anonime după ciclul de texte adresate tineretului. M.C. Ce urmări a avut în ce vă privește difuzarea scrisorilor către tineri? De ce? Urmarea directă a fiecărei scrisori a fost câte o invitație la securitate, așadar câte un interrogator și o amendă. Suma era acum de 5.000 de lei, dar conform legii, dacă plătești în mai puțin de 48 de ore, poți achita doar jumătate din suma minimă prevăzută, adică 500 de lei. Oricare ar fi valoarea menții. Poate părea straniu, dar așa e legea. Trebuie precizat totuși că raportat la pensia mea, care este ceva mai mică de 3.000 de lei, 500 de lei reprezentau totuși o sumă. Mai ales că scrisorile se difuzeau din săptămână în săptămână. M. Ce? V-ați văzut pensia expediată, cum s-ar spune în acele scrisori? De ce? Da, toată pensia mea a fost expediată în acele scrisori. Ca element anecdotic, ajunsesem să fiu cunoscută la CEC, unde trebuia să-mi plătesc amenziile. Cum deschideam ușa, Funcționarul mă întreba, iarăși? Iar eu îi răspundeam, da, iarăși. Totul, anchete, amenzi. Ținea acum de domeniul obișnuitului. Știam regulile jocului și nu se depășea niciodată o anumită limită. Întotdeauna îmi lua, interogatorul același anchetator, un colonel de securitate. să răm cunoștințe vechi. M.C. Îi știți numele? D.C. Da. M.C. Ați putea să ne l spuneți? De ce? De ce? N-are niciun rost. M.C. Continuă să fie liber? De ce? Bineînțeles. M.C. Ar trebui să-i faceți puțină publicitate. De ce? Nu. Cunosc numele șefilor securității. Ei ar trebui anchetați. Nu știu nici măcar dacă în ierarhia securității colonelul meu era important. Existau sute de colonii de securitate în România. M.C. Să ne reîntoarcem acum la texte. De ce, După acele scrisori către tineri, am mai compus una care mi-a dat multă bătare de cap, o scrisoare destul de lungă, de altfel, pe care am intitulat-o Să nu dăm cezarului cei se cuvine lui Dumnezeu. M.C. În ce an? De ce, În 1986. Este un text mai amplu, care după ce dezvăluie atomizarea societății civile și degradarea sa morală, abordează tarele majore pe care se bazează această degradare și care sunt, după părerea mea, individuale. Ideea mea era că dacă fiecare dintre noi s-ar strădui să ideea lui Dumnezeu și când spuneam Dumnezeu nu era neapărat în sens religios, ci doar în sens simbolic, adică adevărului, dreptății, ceea ce îi se cuvine, degradarea morală n-ar mai fi cu putință. Nu mă adreseam numai credincioșilor, nu numai lor. Ba chiar, mai puțin credincioșilor decât celorlalți. Iată de ce am precizat că nu era vorba de un text religios, poate că părea astfel din cauza titlului, dar titlul era, repet, pur simbolic. Textul acesta era dedicat dreptății, mai ales și integrității morale. Vorbeam puțin și despre Dumnezeu, e adevărat, dar foarte puțin. De fapt, în textul acesta era vorba, ca și în cele precedente, despre viața într-adevăr. M.C. Cam în aceeași perioadă ați adresat prima dumneavoastră scrisoare deschisă lui Ceaușescu. Să precizăm de la bun început că a adresa prin Radio Europa Liberă o scrisoare lui Ceaușescu se considera în România o primă de lez majestate. De ce? Da, vă referiți la scrisoarea sau mai curând la memoriul în care ceream, tot în cadrul nevoii de adevăr, o reformă generală a învățământului. Istoria ne-a fost falsificată, învățarea literaturii de asemenea. Ceream ca adevărul să fie restabilit în domeniile în care fusese falsificat. M.C. Și abordați totodată problema învățământului religios, cerând ca religia să fie reintrodusă în școli. De ce? Aș vrea să fac o rectificare. Nu ceream învățământ religios, ci un învățământ bazat pe adevăr. Iar în problema învățământului religios, mă pronunțam deja în felul următor. Catehizare facultativă pe de o parte, învățare obligatorie a istorii diverselor religii și a înțelepciunilor sau filozofiilor tradiționale pe de altă parte. M.C. În liniile sale directoare, textul acesta se inspiră dintr-o concepție destul de elitistă. Puteți aduce rămuriri în această privință? Proiectul dumneavoastră vi se pare aplicabil de îndată în România? Doina Cornea aș vrea mai curând să dezvolt anumite aspecte care nu apăreau prea clar în scrisoarea pe care o amintiți. Aceste rămuriri datează de altfel din același an. Am scris atunci un al doilea text care nu a ajuns la Europa Liberă. Ceream acolo, în primul rând, ca elevul să aibă libertatea de a alege școala și accept ca posibilitatea de înscriere într-o școală bună să fie condiționată de niște examene, căci este singurul mod în care se poate menține nivelul anumitor școli. Vorbim totodată despre delimitarea școlilor de cultură generală de școlile tehnice, profesionale, căci regimul Ceaușescu a transformat practic toate liceele în licee tehnice. Nivelul învățământului mediu a avut imediat de suferit. Mi se pare necesar totodată să se revalorizeze bacalaureatul, care a devenit o simplă formalitate. Admiterea la facultate ar trebui să se facă în funcție de bacalaureat. Liceele profesionale ar trebui să elibereze în urma unui examen, care să fie și aici serios, o diplomă de terminare a studiilor, care să nu fie însă echivalentă cu bacalaureatul. Cei care doresc la sfârșitul studiilor în învățământul mediu-tehnic să urmeze studii universitare, vor fi astfel obligați să-și dea în prealabil bacalaureatul. S-ar putea lua în considerare în acest scop înființarea unor clase de tranziție de pregătire suplimentară. După părerea mea, este de neconceput ca un posesor de diplomă universitară, fie el medic, agronom sau inginer de mine, să nu aibă cunoștințe teoretice solide, nu numai de specialitate, dar și de cultură generală și cultură umanistă. M.C. Citind proiectul dumneavoastră de reformă, rămâi cu impresia că sunteți o partizană înfocată a selecției. Așa este? De ce? Așa este. Se poate ca elitismul meu să fie exagerat. O recunosc, dar am trăit într-o lume în care mediocritatea era promovată la scara întregii societăți. Timp de 40 de ani am asistat la o cumplită nivelare a posibilităților umane. Cred că selecția este legea vieții. La nivel animal, ea rămâne pur biologică. La nivel uman, în schimb, se face sau ar trebui să se facă la nivelul spiritului. M.C. Asta ar însemna, din punct de vedere practic, că pledați pentru sistemul examenelor și concursurilor. D.C. Da. M.C. Când a venit în România, în mai 68, când Franța era zguduită de evenimentele bine cunoscute, generalul de Gaulle s-a arătat extrem de interesat de sistemul românesc de învățământ, pe care părea să-l prețuiască tocmai pentru că găsea, contrar afirmațiilor dumneavoastră, că selecția este bine organizată. Doinaconea, sfârșitul anilor 60, coincide cu cei mai buni ani ai învățământului și ai culturii în România comunistă. Reforma învățământului, care datează din acești ani, se făcea tocmai în acest sens, al unei selecții serioase și cele câteva generații de elevi care au putut să beneficieze de acest învățământ selectiv s-au dovedit cei mai buni elevi pe care a putut să-i dea România comunistă. Nivelul elevilor s-a îmbunătățit imediat. Creativitatea, originalitatea, spiritul lor critici au sporit. M.C. Lui Ceaușescu îi datorează România îmbunătățirea aceasta. Doina Cornea. Da, n-aș vrea să fiu nedreaptă cu el, dar e foarte posibil ca aceasta să fi fost din partea lui doar o tactică de cucerire. Când venise la putere, nu era cunoscut, nu se bucura de nicio popularitate, de niciun sprijin. Prin astfel de măsuri, ne-a cucerit, a cucerit Occidentul. Chiar dumneavoastră ați adus înainte o dovadă și a asigurat o bază de guvernare. Dar se mai poate că această liberalizare a României s-a fi făcut parte dintr-un proiect politic mai larg și mă gândesc la Uniunea Sovietică și la dorința ei de a servindu-se de România, mă anume imagine definitorie. Colosul tolera așadar în sfera sa de influență o țară care îl șicana, și asta în văzul lumii întregi. Deci, intervenționismul sovietic nu exista. Din păcate, ce a dat cu o mână, a luat cu cealaltă. La sfârșitul anilor 70, regreseam treptat către vechiul sistem de învățământ, care aduce o nivelare și o spirituală. M.C. În proiectul dumneavoastră de reformă a învățământului este vorba mai ales de învățământul mediu și foarte puțin de învățământul superior. Cum vedeți restructurarea învățământului superior? Doina cornea. Prima condiție pentru a repune pe picioare învățământul superior românesc ar fi să se acorde autonomie universităților. Fiecare universitate ar trebui nu numai să poată decide singură asupra numărului de studenți, numirii profesorilor, asupra invitării de conferențiarhi din Occident, din exil, de profesori asociați, asupra schimburilor sale cu străinătatea, ci și să se bucure de o libertate totală în alegerea programelor sale de învățământ. Pe de altă parte, modul de a privi învățământul universitar ar trebui schimbat. Nu poți să predai din punct de vedere cantitativ totul, așa că ceea ce trebuie avut în vedere este să se dea studenților o metodă de lucru, să fie formați astfel încât să-și amplifice cunoașterea în mod constructiv și nu cumulativ, să izbutești să le trezești gustul pentru cercetare, să-i înveți să gândească. Totodată este neapărat necesar să se introducă rapid toate disciplinele care au fost suprimate în ultimii 10 ani, psihologia, sociologia. Ar trebui redeschis Institutul de Matematică, în care se făcea cercetare pur teoretică. Din păcate mi-e imposibil să mă pronunț în amănunt asupra ceea ce este necesar facultăților științifice, dar cu siguranță că și acolo sunt foarte multe de făcut. M.C. Când vorbiți despre autonomia universităților, preconizați totodată autonomia lor financiară de gestiune. 2.Naconea. Statul are bineînțeles datoria de a subvenționa învățământul, așa cum are datoria de a subvenționa toate instituțiile de cultură, ceea ce nu-i dă și dreptul să se amestece. M.C. Știu că nu prea vă place Marx, dar dați-mi voie totuși să-l citez, spunând că una din marile probleme cu care se confruntă o societate este aceea că trebuie să înceapă prin a-și educa educatorii. Ce părere aveți? Doina Cornea. Cred că trebuie creat mai întâi un cadru care să facă posibil un învățământ de calitate. Apoi trebuie să ne gândim, desigur, la îmbunătățirea calității corpului profesoral prin mijloace pe care tocmai l-am amintit formate prin intermediul schimburilor și stagilor, al promovării și recrutării potrivit unui singur criteriu, cel al calității, adică pornindu-se de la o selecție riguroasă. Ar trebui să se organizeze foarte repede conferințe, să se invite somității din toată lumea, care să vină să vorbească studenților și cadrelor universitare din România. MC. Credeți că există mulți oameni de calitate printre cadrele universitare? Doina Cornea, cu câteva excepții, nu cred că există prea mulți oameni cu un nivel intelectual foarte ridicat în România de astăzi. Trebuie să ținem seama de cei 40 de ani de comunism, de cât de dificil era să te informezi, să te ții la curent cu ceea ce se făcea în alte părți, în marile universități din lume, precum și de criteriile, câteodată inadmisibile, de recrutare a cadrelor universitare. M.C. Acesta este motivul pentru care puneți accentul în proiectul dumneavoastră de reformă pe învățământul mediu? Doina Cornea, da, bineînțeles. Trebuie să te gândești în primul rând să pui niște temerii sănătoase. Trebuie să asiguri formarea generațiilor care vor veni după noi. M.C. Ce criterii permit, după părerea dumneavoastră, să recunoști un dascăl, un intelectual de bună calitate? Doina Cornea, mi se pare că trebuie judecat după două criterii. Cunoștințele lui, adică erudiția, pe de o parte și dimensiunea lui etică, pe de altă parte, care trebuie să fie la nivelul funcției pe care o ocupă. Mulți dintre cei care puteau fi marile noastre spirite au fost la noi contaminați de corupție. M.C. În pofida unor condiții extrem de dificile, anumiți intelectuali români de foarte bună calitate au reușit să mențină un învățământ paralel celui oficial. Mă gândesc de pildă la filozoful Constantin Noica, despre care am vorbit înainte și care, marginalizat de regim, a reușit să înființeze o veritabilă universitate paralelă. A fost un caz de excepție. Doina Cornea și alți intelectuali, cei drept puțini, au acceptat să-și asume acest rol de maestri spirituali în structuri paralele. Mă gândesc în special la Nicu Steinhard, scriitor și gazetar înainte de război, care s-a convertit la ortodoxism în închisoare. S-a gălugărit și a optat să trăiască în rândurile comunității religioase de la Rohia. Mulți tineri români, studenți, tineri intelectuali îl vizitau, considerându-l maestrul lor spiritual și cultural. Dar nu există un echivalent real a școlii de înțelepciune a lui Noica, a apa sale, cum o numea el însuși. Această universitate paralelă a fost un caz de excepție. Noica s-a instalat într-o stațiune de munte, în plin centru al României, unde ocupa o dăiță atât de mică încât n-avea nici măcar loc să-și pună o masă de scris. Și-a compus operele sale majore pe o planșetă pe care și-o așeza pe genunchi. În obdăița aceasta a format o întreagă generație de tineri filozofi: Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu, Thomas Kleininger. Nu se mulțumea de altfel să aștepte ca tinerii să vină la el. A pornit să străbată România în lung și în lat spre a-i găsi el însuși, în școli, în universități, pe cei care păreau să-i poată fi viitori discipoli. Pentru cei care acceptau să lucreze cu el, fixa programe de lectură. La baza învățăturii lui stătea dialogul de tip socratic, care se purta pornind de la aceste lecturi. M.C. de unde numele dat școlii, pa ideea, direct legat de Socrate. Doina Cornea. Da, le cerea totodată să știe bine greca și germana, că cerea de părere că nu se poate face filozofie fără să cunoști aceste două limbi. M.C. A ști că există o asemenea școală de înțelepciune, reprezenta pentru dumneavoastră o rază de speranță. În urmă cu câțiva ani scriați, atâta timp cât în România există un păltiniș animat de prezența luminoasă a lui Constantin Noica, atâta timp cât se mai scriu cărți pline de înțelepciune și de adevăr, atâta timp cât poezia nu se lasă încătușată și un neam întreg deschide cu venerație orice carte a lui Mircea Eliade, avem mare dreptul să disperăm? Se poate oare vorbi de o distrugere totală a neamului românesc? Ar fi păcat să ne pierdem, nădejdea și încrederea în rostul care ne-a fost dat. Doina Cornea. Așa este. M.C. s-ar putea vorbi privind în ansamblu textele pe care le-ați scris din 1983 în 1987 de o radicalizare a poziției dumneavoastră. Aveați impresia că vă intensificați treptat cu fiecare nou text, virulența criticii la adresa regimului? Doina Cornea, este posibil să se deceleze eventual o anume evoluție. Nu-mi dau prea bine seama. Cert este că descoperind eu însă, încetul cu încetul, alte și alte aspecte ale realității, le-am demascat. Se poate să fi reușit să aprofundez într-o oarecare măsură unele cauze ale răului și critica mea să fi devenită astfel mai precisă. În acest sens ar putea vorbi poate de o evoluție, dar nu se cade să judec eu dacă am reușit să ajung realmente la rădăcina lucrurilor. Nu eu trebuie să o spun, să o constat. Că despre tonul textelor mele, cred că a rămas aproape neschimbat. Toate acele scrisori, cu excepția ultimei, se adresau, cum ați remarcat și dumneavoastră, concetățenilor mei. Dezvăluiam în ele o realitate, boala societății noastre, și propuneam un leac accesibil orcui. O atitudine morală. M. ce? Da, în punctul acesta sunt obligat să abordez un subiect care știu bine că nu vă place. Spuneți că vă adresați concetățenilor dumneavoastră, dar este la fel de adevărat că, în aceeași perioadă, Ceaușescu, la rândul lui, se adresa aproape zilnic concetățenilor săi, în discursuri sau în presă. Nu spunea același lucru ca dumneavoastră, după cum nici dumneavoastră nu spuneați același lucru ca el, ba, vă aflați chiar la poliopuși. Opunându-i o atitudine morală, îi combăteați acțiunea și, prin însuși acest fapt, căpătați, fără să vreți, un statut de opozantă politică, nu numai de martor moral. Puteți așadar să ne explicați cum înțelegeți relația dintre morală și acțiunea politică? Doi Naconea, dar nu fac nicio deosebire între poziția mea morală și cea politică. Este absolut evident că poziția etică pe care am încercat să mă mențin a avut implicații politice, mai ales că voiam în mod explicit, prin tot ceea ce spuneam, să mă opun unui sistem politic. De altfel, nu îl vizam atât pe Ceaușescu cât sistemul comunist. În schimb, fac o deosebire clară între profesionalismul politic sau acțiunea politică, cum l-ați numit, și atitudinea politică. Adoptarea unei atitudini politice este inevitabilă, după cum participarea la istorie este inevitabilă. Ești, vrând nevrând, implicat și de aceea trebuie să alegi, să te alegi în fiecă clipă a existenței tale. Dar asta nu înseamnă că te implici neapărat în acțiune, în activism politic, că faci politică în sensul obișnuit al expresiei, ca devii neapărat un om politic, un profesionist. Iată în ce sens refuz să fac politică. Nu sunt în măsură să fac, dar, repet, sunt absolut conștientă că, indiferent ce aș face, sunt implicată sub aspect politic. ce? Credeți și dumneavoastră, ca președintele Vastaf Havel, că cerința morală trebuie să se afle deasupra oricărui considerent politic? Doina Cornea. Da, absolut. Lucrul acesta mi se pare foarte limpede. Ființa morală este cea care trebuie să precumpănească în fiecare dintre noi asupra ființei politice. M C, Da. Dar dacă politica este o dimensiune necesară a existenței, te poți întreba dacă în mijloacele politicii coincid cu mijloacele moralei. Te poți așadar întreba dacă un om politic poate să acționeze întotdeauna moral, presupunând că nu luăm aici în considerare decât cazul omului politic, al cărui obiectiv servește o anumită idee, privind omul, privind societatea, eventual privind transcendența. Omul acesta, când acționează ca om politic, este obligat să recurgă la niște mijloace care nu sunt neapărat cele ale omului moral. Și atunci, nu condamnați oare cu prea mare ușurință acțiunea politică în numele unui a priori moral, care este de cu totul alt ordin decât a prioriul politic. Doina Cornea, da, dar nu condamn nici de cum omul politic. El este necesară în cetate, dar ocupația lui este organizarea concretă a cetății, pe când a mea nu este asta. Ceea ce mă preocupă pe mine, înainte de toate, este mântuirea mea în sens creștin și totodată, dacă se poate să-i ajut, pentru că am fost deascări, Elevii mei, în primul rând, și într-un mod mai larg pe semenii mei, să aleagă calea libertății interioare să contribuie la trezirea lor spirituală și morală. Mi-ar plăcea pe scurt să-i încit la reflexie. M.C. Vă înțeleg foarte bine, dar din clipa în care ai devenit Doina Cornea și ai, poate fără să vrei, o responsabilitate, nu este oare o lipsă de curaj să vrei să-ți păstrezi mâinile curate cu orice preț, sub pretextul că riști să ți le murdărești, intrând într-o activitate care ar reprezenta o acțiune politică, atunci când există mulți oameni în România care au așteptat tocmai să intrați într-o activitate politică. Nu credeți că intrați astfel în contradicție morală cu dumneavoastră însevă, în numele purității morale. Deci nu vă sustrageți oare obligațiilor dumneavoastră, Doina Cornea. N-am deloc sentimentul acesta, credeți-mă. Dacă m-aș simți în stare să o fac, aș face-o, vă asigur. Iată, cred, o dovadă că nu stăpânesc politica. Îmi dau seama că îmi lipsesc mijloacele necesare unei acțiuni politice ca și pregătirea. Ar însemna așadar să mă înșel con cetățenii dacă aș accepta o sarcină politică fără să am mai întâi o vocație politică și fără să am pregătirea și cultura politică necesare spre a duce la bun sfârșit o acțiune politică. Nu am așa ceva. Atunci, cum să joc aceste rol? N-am vorbit niciodată de imoralitatea politicii, din potrivă, N am pus adesea pe primul plan deontologia politică, altfel totul e o înșelătorie și este exact ceea ce face Frontul Salvării Naționale, de când a venit la putere. Dar există și politicii cinstiți care fac politică cinstită, într-un cadru moral, fiind ei înșiși niște ființe morale. Și prețuiesc foarte mult lucrul acesta, dar eu mă simt incapabilă să-mi asum vreo sarcină politică, Căci să-ți asumci o asemenea sarcină, fără să ai mijloacele pe care le presupune, mi se pare realmente încă mai grav decât să mă țin de o parte, decât să vreau să rămân ceea ce am fost și până acum. Un martor și nimic mai mult. M.C., deci, spre deosebire de președintele Havel, refuzați orice carieră politică. Doina Cornea, mie cu neputință. Dacă aș putea, aș face-o. Dar simt că nu pot să o fac. Nu din dispreț pentru acțiunea politică, nici din răvoință și cred că nici din lașitate. Sunt pur și simplu incapabilă.